Wonderland. Spend the night cleaning Willy's Wonderland, and I will pay to have your car fixed, deal? You are officially on staff. Let's get the hell out of here. I can't stand to hear a grown man scream. This place has a dark history. I know the bullshit story they told you. It's a lie. You're here to be a human sacrifice. Se houvesse hoje ainda clubes de vídeo à moda antiga, certamente teriam uma prateleira gigante inteira chamada Nicolas Cage. Este ator que já passou por tantas fases distintas, como o um aclamado candidato aos Oscars, como herói de ação, como herói de produções independentes, inovadoras. E neste momento, depois de ter passado a fase do Diretos para Vídeo, em que produzia 614 filmes a cada semestre, Nicolas Cage encontra-se numa fase da exploração, onde abraça todos os projetos que parecem ser mais inovadores. Fez recentemente uh, Mandy e fez também Color Out of Space, com o nosso amigalhaço Stanley E agora encontra-se a fazer mais um conjunto de projetos nesta área, que é os Trailers What the fuck, de vez em quando nos aparecem que nós pensamos, tenho que ver este filme. Desta vez, Nicolas Cage faz de um autista, ele é um, um homem, que no início do filme aparece num carro, num super carro musculado americano, furam-lhe os pneus, entretanto aparece um mecânico, leva-o para a oficina e diz-lhe, amigo, mil euros para recuperar o teu carro. O Nicolas Cage, que, note, nunca fala neste filme, não diz uma única frase, que é uma pena, nós gostamos já de ver o Nicolas Cage uh, uh, uh, a reunir impropérios Nicolas Cage diz-lhe é pá, com os olhos, porque eu só comunica com os olhos, só tenho cartão só consigo pagar por meio eletrónico e eles dizem-lhe bom, nesta terra, no interior americano tão recondido a única coisa que há é ou pagas em dinheiro ou trabalhas para pagar a tua despesa e eis que Nicolas Cage aceita um trabalho de uma noite em que vai limpar um restaurante para crianças que é uma espécie de McDonald's, ou um desses restaurantes novos, onde as crianças fazem aniversários, que tem uma particularidade, uma curiosidade, que é uma banda de músicos animatrônicos uns bonequinhos engraçados, que tocam as musiquitas para as crianças. Nicolas Cage vai então entrar no restaurante, com uma missão, e a missão é limpar aquele tempo para limpar, e temos um conjunto de cenas em que Nicolas Cage é uma senhora da limpeza, ou o chão, lava casas de banho, Lava cozinhas... Entretanto, encontra uma máquina de flippers um, e farta-se de jogar e beber uh, umas bebidas que nunca se percebe muito bem porquê mas é um ritual dele, de beber uma lata de bebida x em x tempo e começam a aparecer os primeiros problemas Os bonecos animatrônicos são, na verdade, a alma de assassinos guardados dentro daqueles aparelhos, como no chá por exemplo E então, um a um porque, obviamente, há que fazer render o tempo de filme, começam a tentar matar Nicolas Cage. O que eles não contavam era que Nicolas Cage fosse uma força da natureza na arte de desfazer. E, tal como limpa uma casa de banho, tal como esfrega chão, tal como arruma um conjunto de panelas, Nicolas Cage desfaz os bonecos todos como se eles fossem feitos apenas de palhuça, sem almas satânicas nem equipamento eletrónico. Aparecem, entretanto, o um conjunto de teenagers, porque é preciso morrer alguém, e não será Nicolas Cage o sacrificado, e morrem, como lhes foi destinado no guião. E, no fim, a aldeia tem um segredo muito negro, e o feitiço volta-se contra o feiticeiro, e a maldição volta para lhes morder no rabo. Não é spoiler, porque vocês sabem perfeitamente, neste filmes, é assim que tem que ser. Vi este filme, mal saiu, ele saiu numa sexta-feira, dia 12 de Fevereiro, eu fui com sede ao pote, e imediatamente fiz a sua aquisição no videoclube do Sr. Joaquim e vi, porque queria mesmo muito ver Nicolas Cage enfardar seu papo em bonecos uh, satânicos e gostei é um filme que não faz sentido absolutamente nenhum não tem lógica é puro gozo é terror sangrento Que tem, na minha opinião, alguns problemas. Sim, é um filme muito divertido é um filme que se vê porque Nicolas Cage é aquele selvagem que tanto amamos que já ninguém se admira com os papéis que faz mas de facto manter aquele homem calado durante tanto tempo mete-me confusão nós gostávamos de o ver a exteriorizar há uma cena em que ele dança faz umas danças rituais quando está a jogar pinball e será aquilo que é o início de uma explosão Que nunca aconteceu porque ele não pode falar, só mexe os olhos, só abre a boca, faz um, um, uma rotina de ator de cinema mudo, mas não é a sua especialidade, a sua especialidade é abrotalhar falando. Depois a edição é muito má, o filme começa logo com um conjunto de cortes bizarros, umas inclinações de câmera, uns barulhos cada vez que a câmera muda, parece vídeo de YouTube por um puto que acabou de começar a editar as lutas são sempre muito escuras, os ângulos são sempre muito cortados de facto percebe-se que está ali a uma violência que nós gostávamos de ver mas nunca se vê, os tinegers morrem todos mas sempre off-camera, nunca tem aquele lento de sofrimento da faca a entrar no osso Diria que, para fãs de filmes completamente alucinados, é de ver. Está na mesma linha, se bem que uns patamares abaixo do Killer Clowns from Outer Space. Nicolas Cage é um personagem autista, eu penso que ele é autista. Está completamente fora deste mundo e ali enquadra-se que nem uma pecinha do puzzle naquele caótico filme de bonecos assassino. Willy's Wonderland é, assim, um Nicolas Cage preso na Rua Sésamo depois da meia-noite em que os bonecos se transformam em demónios. Este conceito de pegarem setups infantis e subvertê-los em maldade pura não é novo. Já ouvimos em Disneyland After Dark, um filme que veio antecedido de muita expectativa e acabou por cair quase no esquecimento. O próprio Shucky, o Shucky é isto, que é a fofura extrema cruzada com um demónio mais sanguinário de sempre, neste caso um serial killer, não é o chip marado deste novo remake, que não sendo mal, tem um conceito inicial pardo. Ou os Killer Clowns from Outer Space, que falei anteriormente, em alguns palhacitos do espaço, engraçados, São na verdade jogadores de corpos humanos. She's not trapped in here with them. She <música> <música> <It's your birthday. música> <música> Let's oh go.